بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنځه الله چې بخون کې مهرباني ده نون والقلم وما يسقون ما انت بنعمه ربك بمجنون قسم ته په قلم باندې او په هغه سیس باندې چې لیکون کوي لیکي ته د خپل رب په فضل سره لیو نه نه او ان لك لا اجر غیر من او انک او یقینا چې ستاده پاره دا سي اجر دے چې هغه هیڅ کله د ختمه دون نه او بشکا تد اخلاق او پلوه او مرتبه بانديې فستبصر و يبصر بايكم المفتون زربا تو هم اوو او هغوي او به هم اوو پتا سوکی سوک پلے و انتوب کی اختدے ان ربکا ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہی وهو اعلم بالمحتدین فلا تقع المکذبین وادو لو تدہن فیدہنون ستره هغه خلق هم خپې جنې څوک چې دغه د لارې نه بیلاری شي ودي او هغه خلک هم خپې جنې څوک چې پنیغه لار باندې دي پس ته د دې د روغ کو خلکو په دباو کې هر کیسه راځه دوی غواړي چې تو سنرمي وکړي نو دوی به هم نرمي وکړي ولا تطیع کل حلاف مهین هم ما ز مما شاء بنمين <تصفيق> من ناعل الخير معتد اسيم <تصفيق> عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبني اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرق هرګزمه دباويګا د یو داس سړینا چې ډېر قسمونه خورون کې به عزت سړې دی ای بونو واي چغليانی وړي دنه کینه خلق منه کوي په ظلم زيادتي کې د حد نه اوري دن کې دی سخت بد ملا دے سخت بد خویا ظالم دی او دا دے طولو ایبون بد اصله دی پا دے وجہ چی دا ہو دیر مال او اولاد دی کله چې ورته زمونږ آیاتونا او رولی کی گی چې چی دا ہو دا پخوانو وقتونا قسی دی دیر زرو مونگا دا ہو پا خرطم باندی دا ہو لگو اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ اصحاب الجنه اذ اقسموا لا يصرنها مسبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت منګا دوی یعنی د مکه خلک هغه سپاز آزمیخت کی اچولې دي لکه څنګه چې مونږ د یو باغ مالکان په ازمیخت کې اچولی وو کلچ هغوی قسم اخړو چې سهر وخت تیبا ضرور د خپل باغ میوه را شو کوي او هیڅ استثنا نه کولا د شپې هغوی او د پراتو چې تا درب د طرف نه یو بلا په هغه باغ باندې وګرځیدا او هغه داسې کړو لکري بلې شوی فصل فتنا دو مصبحين ان نغدو على حرسكم ان کنتم صارمين سار وختي هغهي یو بلته आवाज کړو چې کو میو شو کوي نو وقتی وختي خپل فصل تراوزه طلقوا وهم يتخافتون فَل يَدُخُلًَا النَّهَا اليَوْمَ عَلَيكُمْ مِسكين وَغَدَوْ عَ حَبٍِّ قَادِرين فَلََّ وَأَوْهَا هوی روان شو او پخپلو کی یو بلته پټ پټ ویل چنن یو مسکن تاسوله باخت ته درغ نه هغوی دس نهور کولو فیصله وکړه او سهار وختې په منډ منډه هلته داسې لاړل لکه چې هغوی په میوووش کولو باندې قادر دي خو چې کلی باخته اوقتل نوېویلیل زمونږ نه لاره حیره شوي ده نه بلکې موګه محرومه پاتې شو. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبَحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا كوين عسى ربنا منها انا الى ربنا راضون باهويكي چکم سڑے دټولنه بهتر وو حغاول ما تاسو تنو ویلي چ تاسو تسبيح ویلي نو پاک دې زمونږ رب واقعي مونږه ګناګار وو بیا پاغوی کې هر بل ملامت کول شو روکل په اخر کې هغه اویل افسوس زمون په حال باندې بشکا مونږ سرکش شې وی وو لری نه ده چې زمونږ رب مونږ لا په بدل کې د دېنه بهتره باغ راکړي مونږ خپل رب ته رجوع کوو کذالک العذاب ولا عذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون دا سی وی عذاب او دا اخرت عذاب د دینهم لوید افسوس چې د خلکو دا معلوم وې